І сучасників Живемо ми на зламі епох А в такі періоди Люди або п'яніють Від фантастичних сподівань Таке сталося наприкінці XIX століття Або ж переживають похмільний синдром Як тепер Українцям цей синдром Дістався особливо тяжким Розвіялися наївні мрії та сподівання Розвалилися старі стереотипи Відчай закрадається у спустошеній душі, і кожен намагається врятуватися, як може. Дехто шукає розради в ностальгії, подумки повертаючись у минуле, яке нині здається таким затишним. Але цим проблеми не вирішуються, вони лише заганяються всередину. Важко розлучаються люди з минулим, яке міцно тримає їх у своїх обіймах. Старе відійде у вічність і не мордуватиме сучасників лише тоді, коли почне викликати сміх. Християнство перемогло в той момент, коли вчорашні язичники почали ходити в церкву і виконувати нові обряди. Про його перемогу засвідчив сміх нащадків цих язичників над забобонами своїх предків. Старе стає смішним, коли перетворюється на анахронізм і відходить із сучасного життя. Авторові дефіляди вдалося зібрати докупи чимало різних стереотипів, причому не тільки минулих епох. А висміювання ще живих стереотипів викликає справжню у тих, хто хворіє на такі комплекси. Так що дістанеться Василеві Кожелянку і зліва, і справа. Серед політиканів усіх мастей зустрічається чимало самозакоханих людців без будь-якого почуття гумору. Дати їм цей роман в руки – все одно, що помахати червоним шматтям перед носом здоровенного бугая. Лаври літературознавців у цивільному нині не дають спокою ідеологам різних спрямувань. Люблять вони критикувати чужі твори. Але часи все ж таки змінюються. Суттєва різниця полягає в тому, що в радянські часи авторові дефіляди декілька років довелося попрацювати на свіжому повітрі десь у Мордовії. А тепер він лише почитає та почує про себе чимало не дуже приємного. Втім, журналісти до цього звичні. Роман є свідомо провокативним. Сучасного читача розворушити важко, хіба що наступити йому на мозолю. А такою в багатьох є комплекс стереотипів, сформований пропагандою, комуністичною, націоналістичною чи ще якоюсь. Дефіляда ж б'є по цих комплексах. І то боляче. Аналізувати твір з точки зору історичної науки взагалі не має сенсу. Це аж ніяк не історичний роман у традиційному розумінні цього терміну. Досить згадати деяких його персонажів, які прийшли в дефіляту з улюблених народних анекдотів. Чого вартий український розвідник Щірліц? Певним чином цей образ символізує підхід автора до конкретного історичного матеріалу. Мова йде не про справжні події, а про історичні стереотипи, якими забиті голови пострадянських людей. Коли ці стереотипи вивернути так, як це робиться в романі, то вони вже нагадують пародіювання пародії. У першому радянському кінодетективі після воєнних часів «Подвиг розвідника» сцена викрадення гітлерівського генерала виглядала дещо фарсовою, малоподібною до реальності. А викрадення Сталіна в дефіляді – це відверта пародія на той старий твір справжнього соцреалізму. Що вже казати про центральну подію роману, саму Дефіляду, пародійність якої навіть не маскується? Звичайно, цей твір образить людей, що прожили своє життя серед пропагандистських фантомів. Хтось так і лишився закомплексованим величою імперією, в якій минула їхня молодість. Інші вже в наші часи схибнулися на аріях, оріях, НЛО, геополітичних фантазіях. Автор зі смаком познущався над різними варіантами історії, спільне для яких лише одне – задурити людей ідеологічним наркотиком і відбити в них здатність думати самостійно. У сучасній літературі незрідка з'являються твори, присвячені альтернативним варіантам розвитку історії. Не так давно російськомовна публіка захоплювалася твором Василя Аксьонова «Острів Крим». Його автор намагався вгадати – як розвивалася б одна із частин Російської імперії, якби на її території не перемогли більшовики? Він мав багатющий матеріал для узагальнення, адже великі групи російської еміграції у 20-30-х роках жили в незалежних державах Балтії.